La verità mi fa male lo so La verità mi fa male lo so Fai a hedegbe Ne sul può giudicare nemmeno tu La lo so che os va Fél nyolckor ébredtünk, kölcsönösen szidalmazva egymást, amiért kölcsönösen nem ébresztettük egymást hamarabb. Ami lehetővé tette számunkra, hogy veszekedéssel kezdjük a napot, miként illet is, lévén Szent István, azaz karácsony másodnapja ugyancsak parancsó ünnep. Az indulást nyolcra terveztük. Azán, vagy tán elfelejtették, hogy bormióba igyekeztünk? Készen állt már minden. Minden, kivéve a csomagokat természetesen. A csomagolást mi utolsó percre hagyjuk, mert előbb becsomagolni a feleségem állítása szerint szerencsétlenséget hoz. Valaki netán megbetegszik, vagy kitör a háború, és akkor vissza az egész, ki kell csomagolnia. Ilyesmit pedig nem kockáztat az ember. Nos tehát, ha az indulás karácsony másnapján reggel 8 van kitűzve, a csomagolás karácsony másnapján reggel 7-kor történik azaz, az, hogy fél nyolckor, mert ugyan kiébred fel a kitűzött időpontban. Mi nem? Egy szó, mint száz, több rendbeli karambolok, üvöltések és morgások árán háromnegyed nyolcra ra már valamennyien megmosakodtunk, úgy, ahogy elfogyasztottuk, vagy inkább bekapkodtuk a reggelit, és felöltözködtünk. A nagylány ékszinkik vízhatlan kezes lábasban és comb középig érő fehérzekében sportszerű agárléptekkel lejtett fels alá a tükör előtt, családtagjainak hasztalan sürgetésétől és átkaitól kísérve. A középső, aki karácsonyra kapott egy legújabb divatú hószemüveget, már fel is tette, sőt, úgy vélem abban is aludt. Következésképp minden lépésnél beleütközött valamibe vagy valakibe. A kislány piros mackóban és fóka bőrcipőben valóságos hegyi manónak hatott, de olyannak, akinek egy-egy pelus van a zsebeiben. Feleségem türkis színű melegítőben, kucsmával a fején és semmilyen cipővel a lábán, megállás és eredmény nélkül lótot futott azon siránkozva, hogy én zavarom össze az ordibálásommal. Persze, mert ha az ember három egy nyolckor ott áll egy sínadrággal, amelyik szűk neki, meg egy másikkal, amelyik hátul ki van feselve, szerintem még csevegjen is nyájas hangon. Mindennek tetejébe elképzelendő bú, kockás síkabátban, míg lábadozó árt neki a hideg, és a macskák, amint körülötte ugrándozva csúfolják, falusi ünnepek hangulatát idéző vidám csilingeléssel. Szerencsére nyolckor befutott az örmény. Hogy került ide az örmény? kérdékönök. Kiderül, nagyon is kiderül, a macskák véget. Otthon csak nem hagyhattuk őket egyedül. Nemhogy tíz napra, de tíz percre sem hagynák magukra nő, meg a gyermekeim az imádott állatokat. Amikor létezett még megboldogult Evelénk, a vizitek Tavaly húnt el, alig ha nem gyomorrontásba, és igen meggyászoltuk. Akárhová mentünk is, magunkkal kellett cipelnünk a hozzátartozó teli víztartájjal egyetemben. Képzelhetik hát a macskákat. Ismételt telefonérdeklődés és kérlelés után bormiói szállodagazdánk Pierino egy hete megadta az engedét bú felvitelére. Egészen kivételesen. Az engedét minden évben megadja, mindig egész kivételesen. Ám a macskákat illetően udvarias hajthatatlanságot tanúsított. Ha csak egy volna, mondta, még hagyján, esetleg szemet is hunyhatna egész kivételesen. De négyet azt már nem. Ne is tessel rossz néven venni. Általános döbbenet. Feleségem rövid töprengés után úgy döntött, hogy a legalkalmasabb szemé négy idegen illetőségű macska tíznapos vendégül látására az örmény. Aki korán sem osztotta el véleményt, és erről telefonon és személyesen több ízben biztosított bennünket. De mind hiába. Az erőszakkal szemben mit sem érnek az észokok. Hitvesen mi hamarabbi lerázása érdekében az örmény nem csupán mélységes meggyőződést mutatott egy héten belül, miszerint négy idegen macska vendégül láthatása egészen ritka szerencse, amilyen egyetlen egyszer adódik az életben, s végzetes ballépés volna elszalasztani, de a neki jutott kiváltság tudatában ő maga jött elértük reggel 8-kor a célnak megfelelő kosárral és hálás köszönettel. Ugyan, – Ugyanúgyan, mondta nagy nagylelkűen, semmi az egész. Gyerekek, szedjétek össze a macskákat az örménynek! 8 óra két perc volt. 8 óra 03. három. Hajsza a macskák után. 8 óra 07. hét. A macskák foglyulejtése. 8 óra tíz. A macskák kosárba zárása. Karmolások minden mennyiségben. 8.12. Búcsú a macskáktól. Általános elérzékenyülés. 8.15. Örmény távozása a macskákkal. Újabb és még általánosabb elérzékenyülés. 8.16. Csomagolási hadműveletek. Szétki, ki, nyom bele, ki újra. Ez nem fér be. Próbáljuk említ, hol a piros pulóverem? Hisz most volt a kezedben. Ad ide az zöld oldal zsákot. Na tessék, elszakadt a szíja. Hiába, javíthatatlan vagy. De hát ki ez a liliom itt? A fél pár bakancsom hiányzik. Ki látta a bakancsomat? De hát szedd már ki ezt a liliomot. Hová lett az én micsodám? Hát az izéna. Ki látta az izét? Még egy zsák kellene. Bú, ne meg azt a azt, mert rosszul leszel. Itt vanni a bakancsot, csak a szemedtől nem látsz. Ragd be. Nem így. Amúgy. Na hál' Istennek! Befért minden! Jaj, nem, kimaradt az összes házi nadrág, csak kéne egy másik zsák. Hogy nem, mert az öreg az egy harmonika, ugyebár? Te csak ne epéskegy, hanem térdej rá ide, most fog becsukódni. Hó, rock! Ugye, hogy minden belefért? Szervezés kérdése az egész. Midő 8 óra 27-kor kellően szervezetnek látszottunk a földszintre való leereszkedési műveletek megkezdéséhez, – Nőm rázendített a mondókájára. – Én, kezdte, tulajdonképpen nem is tudom, vigye e egyáltalán sílécet. Ezt minden évben elmondja, és mint minden évben a gyerekek meg én, titkon egyetértő pillantásokat váltva, harsány tiltakozásban törünk ki. – No ne, miket beszélsz? No de miért? hogy, hogy nem akar sílécet vinni? – Vén vagyok már hozzá, Felelte olyan hangon, amely senkit sem győzött meg, legkevésbé őt magát. – Aztán meg pihennem kell – folytatta ugyanazon a hangon. – Aztán meg a sielés fogyaszt. – Aztán meg mi van, ha eltöröm a karomat, és nem tudom tovább bírni a regényt. – Aztán meg szédülős létemre, minek vitessem fel magam vacak pályákon, meg függő vasutakon, és legyek mindenki gúnyának céltáblája. – Való igaz. Egy bizonyos feleség a függővasuton szédüléssel, tődiszonnyal, mennyei tésztákkal és a kilátás ellen fejére borított pléddel mindjárt a lesiklópályák és a melegvízi úszómedence után következik, bormió attrakcióinak sorába. Ám de, mint minden évben, a gyerekek meg én lelkesen és hamisan esküdöztünk most is égre földre, hogy nem fogjuk kigúnyolni. de dehogy, nem rántjuk le a fejéről a plédet előzetes bejelentés nélkül. Isten mencs, nem tesszük köznevetség tárgyává soha többé, hanem jók leszünk, és nem űzünk vele semmiféle gonosz tréfát, még csak fel sem ültetjük a függővasútra, hanem ha nem akarja. Csak a sílézet hozza magával. Hát jó, elviszem, egyezett bele végül az olyan lénymodorában, aki zsenge csecsemőkora óta folyvást feláldozza magát a családjáért. De csak azért, hogy legyen egy tartalék, ha a tiétek közül eltörik vagy elvész valamelyik, végre csak jól jöhet, ha egy párral több van. Mármint nektek jöhet jól, úgy értem. Nem is nekem. Én föl sem csatolom, megértettétek? Nem vagyok én olyan síbolond, mint egyesek. Szép nyugodtan elmélkedem majd regényemben, és elnézem a teraszról azokat az őrült alakokat, akik mindenáron a végtagjaikat akarják törni odafön. Én pihenni megyek föl részemről. Ki kényszeríthet rá, hogy felcsatoljam a síléceket? Mindig ezt mondja indulás előtt. Utóbb pedig, mikor odafönt van, ember legyen a talpán, aki le tudja róla csatolni a léceket. A jelenség magyarázatául tudniuk kell, hogy a feleségem csitri korában síelgetett néhányszor a testvéreivel, aztán majd húsz évig, háború, szegénység, apró gyerekek, teljes szünet. Mindössze három esztendeje kezdte újra, mégpedig a kezdet legkezdetétől. De szívvel lélek, van ebben valami meglepő? Nincsen, ha ismerik a feleségemet. A lemondásba és a mulasztotta pótlásába, a munkába és a vakációba egyaránt észnélkül veti bele magát a hibbantagyú, minden leheletével és szabadjára engedett apró kerekeivel. Sítanárunk és barátunk Veri volt az, aki általan felbújtva a lécek újbóli felvételére ösztökélte, három évvel ezelőtt. Ő kezdetben sehogy sem akart kötélnek állni. Szabadkozott. – Hogyan menj már, mit akarsz? Most kezdjem újra az én koromban. És ha eltöröm akarom. Addig addig, míg végül mégis belement. No jó, ha ez neked örömet szerez, megpróbálom egy percre. Egyetlen percre, hallod? Csak a te kedvedél. Puszta kíváncsiságból. Aztán le is veszem rögtön, érted? Jó, szervusz, megtörtént. Mindannyian tisztában voltunk a várható folytatással. Így aztán barátaim téli üdüléseink alkalmával most mindahányan láthatják életem párját, amint reggelente függő útra kell a lesiklopáják felé, fogai összeszorítva, keze a szívén, pléda a fején, és egy-egy nyögés minden tartó oszlopnál. Ja, – Istenem, de rosszul vagyok! Megérkeztünk már? – Menj el, kellett ez nekem! Persze te vagy az oka, száncándékkal műveled ezt velem! – – Ó, Istenem, Istenem, esküszöm neked, hogy most jöttem föl utoljára! És mihelyest megérkeztünk, még ki sem száll, a léc már a lábán van, és nincs senki, aki visszatarthatna. Este felé, amikor a nagyobb gyerekek, meg én már egy ideje a szállodába tértünk a komoly sielők pályáiról, ő még javában kint garázdálkodik a kezdők lankáin. Akkor ákat zuhan, mint a lavina, és felfelpattam, mint a gomilabda, Tönkregázó növényeket és embereket, fel és le, előre és vissza, nyomába se ér se a kicsi, se a kilógó nyelvű ügyeletes sítréner. A felesége aprócska, mondta nekem az utóbbi tavaly, félig elismerően, félig rosszalóan, de úgy bírja szusszal akár egy ló. Pedig nem szusz kérdése ez, hanem az apró kerekeké kizárólag a vacsora előtti látogatás kecsegtető perspektívája képes elszakítani őt úgynak lázas krisztiánia kísérleteitől, És kizárólag azért, hogy nem kevésbé lázas kravl kísérletekre ragadja magát. Ez vonatán a törékeny és gyenge feleség, akinek szívidegessége meg millió egyéb nyavajája van? Igen, barátaim, ez az. És fenti feleségemnek mégis évről évre ki kell rukkolnia indulás előtt, talán valami magánhasználatú babonából ugyanazzal az élőbeszéddel, hogy ő nem is tudja hozzon a -e sílécet, hogy elhozni elhozza, de felcsatolni nem fogja. Hogy öreg már ahhoz, hogy nem őrült meg, hogy a regényén kell elmélkednie, hogy nem akarja akarját törni, hogy ugyan kikényszerítheti a sílécek felcsatolására. Senki! Válaszoltok ezúttal is kórusban, s a hátam mögött grimaszokat vágva. Én, meg a gyerekek. Nem fogod felcsatolni, rendben van. A babonás ördögűzéssel szemlátomást elégedett hitvesen bekapcsolta a bunda cipőjét. Neked pedig vajmi kevés okod van nevetni, szólalt meg hirtelen, jól lehet rám se nézett. Roppantul kevés, mert ha befejezem a regényt, tudod mit írok? Megírom egy feleség feljegyzéseit. Akkor aztán meglátjuk ki nevet utoljára. Ekként szólván sílécet vállára vette, és megkezdte a lesiklást. Egyelőre csak a lépcsőn. A lift rossz volt. Mindig rossz, amikor nekünk sok a csomagunk. Ismerik már az öreggel történő nyári utazásaink sajátosságait. Az azonban, mint réfa dolog a téli utazásokhoz képest. Alig, hogy megpillantott bennünket csomagostól és sílécestől, no meg bút kabátostól és nőmet kucsmástól, az öreg eltökélte, hogy a végsőkig védekezik. Bekerítő hat mozdulatokkal kellett megközelítenünk. Mellőzzük talán az ütközet legdrámaibb szakaszainak részletezését. Elég az hozzá, hogy kilenc óra három percre megtörtük az öreg ellenállását. Bosszúból rögtön indulás után elkezdte a lövöldözést, amit abba sem hagyott bormióig. És ha beérte volna lövöldözéssel? Leírni mindazt, amit ezen út folyamán művelt? Hát <tosz> erőmet meghalaló feladat. Egyszerűbb lenne, ha azt mondanám el, amit nem művelt. Nem gázolt el autóbuszokat például, nem tört át sorompókat, nem vetett bennünket a szakadékba. Kegyes volt tőle. Így hát, nem tudom hány órás viszontagság. Bum, bum, bum, grr, grr. Szitok és hegyi vadásznóta sorozat után. Családom nem mehet úgy a hegyekbe, hogy hegyi indulókat ne énekeljem, Megérkeztünk Bormióba. Fáradtak voltunk, rekedtek, éhesek, kábultak. De ahogy kimásztunk az öregből, s ott volt lábunk alatt a hó, fejünk felett a kristálytiszta ég, előttünk, ami fehér vakációnk, tüstént elmúlt minden bajunk. Ó, micsoda hó! Ó, micsoda ég! Ó, micsoda vakáció! – Hol a sílécem, kérdezte életem párja. – Egy gyors lesiklást mielőtt besütétedik, nem tagadhat meg tőlem senki. Miként fentebb említeni voltam bátor. Öt nap múlott tele perc óta a vakációnk fele. és ha megtalálják kérdezni tőle, hát a regénynyel mi van? Hitvesen felölti ugyanazt a bamba képet, melyet rendszerint a fiú gyermekvák, ha megkérdezik tőle mi van a latinna. Regény? mondja távoli hangon. Mit tudom én? Azt néznek, hogy csinálom a Krisztiánát. Mit lehet tenni? Ilyennek született, és ilyennek kell immár elfogadnunk, és magunk közszólva ilyennek szeretjük.